I sestre, evo i poslednji peti dan usluži smo moleban za spas našega naroda na stradalnom Kosovu i Metohiji. Usluži smo moleban, ali nemojmo misliti da smo ovime ispunili sav naš dug gospodu, jer niti je njemu trebao naš post, niti naša molitva, ako naše srce zaista nije bilo usmereno na sastradanje, na želju da... Gospodo, lakša stradanja narodu, ako srce nije bilo uronjeno u pokajanje. Evo, uskoro za par dana od utorka već ulažimo u novi post, bogorodičin, koji će trajati dve nedelje, i gde ćemo takođe u ovom terminu služiti moleban, moleban presvetoj bogorodici, je da bi nas udostojila da njen praznik... Dočekamo onako kako doliko je, proslavimo njeno slavno uspenje, njeno usnuće i odlazak u naručju Sina svoga i Boga i Boga našeg na, iznad svih nebesa, iznad svih Heruvima i Serafima da se pripremimo, da se pojačamo, naravno, postom i molitvom, ali samo ako su prineti u smirenju i u pokajanju. Jer upravo nas na pokajanje, gospodi, poziva. On nam je i darovao prvi primjer smirenja, kada je rekao da je on smireni krotak i da budemo upravo takvi da ne zlopamtimo, da ne mrzimo, da umemo da praštamo i da umemo da... Zamrzimo jedino zlo, greh i načelnika greha đavola, da se borimo najpre sa sobom jer naše sve narodno pokajanje da počne od svakog od nas, da se svaki od nas pokaje u svom srcu, da se pomiri sa Bogom, da tu steknemo silu i kad se ta sila u zajednici koja je crkva, koja je sveta liturgija Kada se umnoži i prinese Gospodu, naravno da će Gospod dati i našem narodu da, da se vrati na one dane istinske slave. Ne one telesne i materijalne slave kako su i jevreji želeli, već upravo duhovne slave, duhovnog preporoda i duhovne sile. I da ne bude, a to često s nama bila to naše pokajanje i smirenje, neka indiferentnost, Neko bežanje u pasivnost i bežanje od ovoga sveta i od njegovih problema. Ne pokajanje treba da bude istinska snaga duše, istinski njen život, istinska sila kojom se ona pokreće. I smirenje upravo da bude ona snaga koja nas čvrsto drži na, ovom, na vetrovima i talasima ovoga sveta da nas ne oduvaju, da nas ne skrenu sa puta gospodnjeg. Čime je veliki car David bio tako veliki i čime ga mi sada pamtimo, niti po njegovoj moći i slavi, već upravo po pokajanju koje je prineo nakon svoga greha, greha koji je bio veliki, ali je njegovo pokajanje bilo još veće, dovoljno da milost Božju preobrati, tako da ga je učinio većim od sviju careva izraelskih i sviju do kroz sve vekove evo njegovo pokajanje nama svetli pa čime je bio velik naš sveti Simeon Nemanja da se nije zamonašio, da nije prinio Bogu svesredno pokajanje, bio bi samo Nemanja silni ali nikada ne bi postao sveti Simeon i još mirotočivi i upravo da po tome pamtimo po njegovom pokajanju, po njegovom istinskom smirenju, jer koliko je silu projavljivao dok je bio na svetovnoj vlasti, toliko je smirenje projavljivao dok je sa sinom bio u manastiru Pilandaru, spavajući na kamenu i bio, bivajući apsolutno poslušan svome sinu. I naš sveti veliki despot Stefan, koji upravo ono doba posle strašnog pokolja na Kosovu i strašnog uzdromanja naše carevine, kada je nosio veliko breme, upravo je bio svojim pokajanjem veliki jer je pokazao da ume da prizna svoju grešku, naročito posle onog pokolja u Srebrenici, kada je posle pobune, naredio da se pobije mnogo naroda, ali je opet smogao snage da ne kao car postane dosledan svojoj gordosti već zaista da se pokaje, da pokaže veličinu svoje duše. I mnogi naši, mnogi mučenici, i mnogi carevi, i mnogi vladari, svi su oni zasvetljeli upravo svojim pokajanjem i svojim smirenjem, onim što ostaje za svu večnost. A sila koju nam ovaj svet nudi kao nešto moćno, jeste nešto što za trenutak zasvetli, ugasi se i potpuno nestane. Svata gordost ovoga sveta, koja uopšte ne može više ne samo da ima želju da se pokaje, već i da shvati šta je to pokajanje i smirenje, pa i samoga gospoda Hrista, vidimo, osuđuju i rugaju mu se što je na krstu postradao, što nije sišao i što nije projavio svoju silu, a upravo bezumnici ne znaju da je tim svojim stradanjem i tim svojim smirenjem on upravo nama daravao večni život, I nam pobedu, istinsku pobedu nad zlom. Da tu pobedu i mi održimo istinskim delatnim smirenjem, delatnim pokajanjem. Hrabro se, krećući kroz vode ovoga sveta, ne dajući da nas potope, niti vetrovima da nas oduvaju, stojeći čvrsto na zemlji, priznajući svoju grešnost ali iznad svega toga gledajući u ljubav i milost Božju koja je spremna da nas prihvati upravo takve kakvi jesmo i da uđemo u bogorodičin post sa radošću i da ga što, što spremnije dočekamo i veliki praznik uspenja Majke Bože. Amin Bože.